Nu ska jag ut och gå min Traditionella nattpromenad i skogen Det låter jättemysigt Ja, wow. det brukar jag göra varje natt Det är mysigt Wow, vilken tid brukar du göra det liksom? Eh, typ nu, ungefär Eller om mm. någon timme Det ska bara akta mig för vildsvin typ. Det finns överallt där borta Ja, det var några vildsvin Som kidnappade några barn häromt Va? <laughs> Det var jätteroligt eller kan inte få barnen liksom Men Hej jag heter Anton Albin Och jag heter Jakob Miklesen Och det här är Spela Indie podcasten där vi spelar indiespel. Men du... Ja, vad då Anton? Det är någon som prasslar där i bakgrunden. Men kan det vara? Jag tror vi vet. Hej! Hej! Jag heter Simon. Jag heter Simon eh, Karlsson och eh, utvecklar ett indiespel som heter Asan For Vigo. Som oh. är ett det spel som är gjort helt i papper. Och eh, som handlar om föräldrar som råkar köra över sitt barn. That's it Det låter som ett ganska tankeväckande spel min sagt. Absolut. Är det, um, uh, vad, vad känner du här liksom är, är, vad är din drivkraft bakom att skapa det här. Um, jag tror att min drivkraft att skapa spel är att utforska mediet så mycket som möjligt. Vad man får och inte får göra liksom. Uh, att kunna bräcka tabun lite och liksom så här se vad som, jag vet inte, som speldesigner vill jag få folk att känna. Uh, det är mitt huvudmotto, jag är trött på alla andra spelare inte känner. Mm. Det är ju eh, lite så sådär... Eh, det är lite så där att... Eh, jag tänker på typ Heavy Rain. Där så blir ju ens son typ mördad. Eh, och det är ju jätteedgy för att vara en stor produktion. Men det här är ju så här. Shit, det, det är en jättejobbigt tema verkligen. Mm. Som jag har förstått det så, så är det inte heller att... Som i, He i Heavy Rain ska man ju liksom Ordna upp allting Man ska ändå mm. rädda det Men som jag har förstått det så I ditt spel eh, så ska man väl Förstå hur, hur det känns Och hantera det känslomässigt Och förstå mm, Karaktärerna Eller hör det. Ja, det um, Alltså jag har ju inte spelat Heavy Rain Vilket är fy på mig um, Men Ja, jag alltså jag, jag vill säga visa ett spel som vad ska man säga som bara handlar om efterlivet. Alltså inte om efterlivet efterlivet utan livet efter trauma liksom. Eh, och hur folk, hur, hur jävligt livet kan vara helt enkelt. Eh, så ja. Det jag tycker det är intressant att du forskar depression och neurologiska sjukdomar och så vidare. Mm. Ja, nej, jag, jag, jag tror inte att just Heavy Rain, jag tog bara upp det för att det var liksom en, en superficiell eh, jämförelse med att någonting händer en sån och det ska väcka känslor i spelaren och vara drivkraft, men här blir det någonting helt annat. Mm. Ja, men du Simon, du och jag mm. träffades ju på det här Kickstarter-festen som var. Ja, jag hade aldrig träffat dig innan, så det var spännande. Ja, men du var ju där i egenskap av Kickstarter. Mm, det stämmer. För um, A Song Viggo är ju ett av de få svenska spelprojekten på Kickstarter som, som gick väldigt väl va? Om jag mm, Eller Ja, alltså det, det, gick, det gick an så att säga. Eller det, det gick i mål. Mm. Uh, det fick inga så här enorma summor, men uh, som uh, i egenskap av att vara typ enskild in, individ så gick det bra liksom, uh, att man gick i mål. Och... Så, där. så det var mm. kul. Och nu så här några månader senare då, känner du eh, att du har beräknat rätt, eller har du gjort en Tim chefer? Eh, oj då. Jag, oj, vilken fråga. Jag, jag, jag märkte att jag har gjort en Tim Schafer till typ dag två, liksom. Jag bara, fuck. Klassiker. Eh, nej, men det, det är det hemskt. Liksom, redan dag två så kände jag bara att nej, men jag, jag kände liksom, tidigare har jag känt så här oj, jag måste verkligen, jag vill göra ett spel bara jag. Mm. Och sen så insåg jag liksom att, nej men jag vill vara liksom så respektfull till storyn som möjligt och göra riktigt bra pappersgrafik. Så jag måste liksom skaffa extra hjälp. Och då fixar jag ett samarbete med Talla Games. Mm. Hur känner ni namnet? Ja, de, utvecklar, de utvecklar Unmechanical. Mm. Oh, oh. Och uh, utvecklar just nu Peppy Pals som är ett barnspel som ska försöka belysa empati för att förhindra mobbning. Men i vilket fall så um, var de väldigt peppar på idén. För de hade i hemlighet förföljt mig. Ja. Uh -huh. <laughs> så så det, var, det var lite så, här, ja de bara, by the way vi vill gärna bli partners typ. um, Så det, det funkar jättebra. Um, de uh, vi split, alltså vi har kommit överens om att vi delar lite vinst och sådär liksom, hur det nu går. Okej. Okay. Men um, Ensam är inte stark. Det är rätt skönt att ha lite folk att prata med, liksom. Mm. Ja, de är väl också gamla Future Games-studenter, många utav dem? Det stämmer. Min... En i teamet är min lärare. Aha. Eller för detta lärare, typ. Okej. Okay. Så det är lite omvända roller nu känns det som. <här> du, designar och de får liksom agera på <här> ja, din design. Ja, exakt. Så häftigt. <här> ja, det är konstigt. Men det är, det är otroligt, vad ska man säga, sällsynt fenomen att de låter mig regissera dem till punkt och pricka. Alltså mm. det, det brukar inte vara sådana där roller i spelvärlden. Att mm. de tillåter en person att dirigera dem helt och hållet. Vilket de låter mig göra, vilket är helt ofattbart. Men de tror ja. på en enhetlig vision. Och, det är nästan eh, lite japanskt, sådär. Ja, alltså... Det, det, det är otroligt tacksamt, för att det hade, hade inte funkat annars, liksom. Äh, det är jättehäftigt. Så. Ja, det är sjukt. It's sick Men... Eh... Ja, vi, när vi snackade lite för det här så, så, så fick du springa iväg och kunde inte skriva mer för du, du höll på med massa lim och limma grejer. Eh, det som du nämnde förut, det här är ju väldigt fysiskt bygge verkligen. Ja, absolut. Det, alltså, det, det, jag tycker inte om att prissla egentligen. Jag, alltså, jag låter som en väldigt cynisk person som hatar både teknik och pyssel. Men... <laughs> Det, det, nej men alltså Liksom an, anledningen varför jag gör det analogt Det är ju för att Jag tycker att Det är fint och sen så att jag är suger På all tekniskt liksom Jag fick knappt godkänt i programmeringskursen och jag har knappt öppnat Motorn där mitt spel gör sig liksom. um, Så därför gör jag analogt Men ja så sitter man där Och klipper och klistrar liksom, Och sen så Sitter man där frustrerad och väntar på att lim ska torka ungefär. Var det svårt att ta sig igenom en så pass teknisk utbildning då på Future Games? Um, ja, programmeringskurser var det liksom. Jag knappt godkänt. Uh -huh. um, för att alltså, när, jag, när jag gick på Future Games så gick jag lite med hela konceptet i åtanke att jag vill bara lära mig det jag kommer att ha användning för sen. Mm. Uh, till exempel färdigspelmotorer som eller vad ska man säga Game gamemaker eller mm. Visioner Studio RPG Maker, alltså mer speciella engines där man inte behöver programmera en massa mm. um, så därför har jag varit lite här antiprogrammering till Unity för att jag tycker att det finns motorer, eller jag tycker att Unity borde egentligen så här öppna upp för ännu enklare... enkla arbetsmetodik för nya utvecklare, mm. tycker jag. Mm. Jag har arbetat en del i Unity och det vill ju gärna visa sig lite på det sättet. Att det är mer visuellt och så vidare. Men mm. man kommer ju tyvärr inte långt. Så fort du vill ha saker som liksom jobbar med varandra och du vill ha lite mer avancerade beteenden än, än typ en fysikmotor. Ja men absolut. Man, man känner ju bara att... alltså de försöker marknadsföra som att Ja, men det här är den bästa motorn för nya indie-utvecklare Ja, men om man inte kan ett skit liksom mm. Då öppnar Nej, man, man och åt det, det, det finns ju så här Folk har utvecklat plugins som ska göra att man kan programmera mer visuellt Och det mm. är väl eh, möjligt att de funkar bra Men det är ju inte inbyggt i grunden helt klart Nej. Jag, jag tror att Unreal Engine 4 som nu finns till så här sjukt bra pris för eh, för alla utvecklare faktiskt, de verkar ha kommit lite längre åt det hållet. Mm, det, det verkar bra, men problemet är att det kraschar alltid, UDK. Oj då! Det, mm. he, alltså, jag har ju inte kört mycket av 4, men trean kraschade alltid. När mm. vi körde det. Usch. Så, mm. ja, fy. Men, äm, det, det blev så här, lite så här, program som kraschar blev blivit ett sätt att leva på nästan. Man, man vet ju om att man ska spara varje minut. Och så. Ja. För våra gäster, eller våra lyssnare som säkert sitter på någon slags någon slags kollektivtrafik och vill läsa mer om ditt spel, Simon. Vad, vad gör man då? Då eh, kan man vänta tills man kommer hem. <laughs> man ska inte pilla på mobilen. Nej, eller? man ska inte blipploppa på... Och, och sånt där <laughs> uh, Nej men man, man Kan gå in och söka på spelet Och läsa lite, uh, lite Skriva song för Rigg i Google och så kommer det upp lite grejer mm. Så, så är det det. Men, men kickstarten är ju slut Så att om man, om man så här Tycker att det verkar spännande och vill Stötta projektet Går det fortfarande eller hur det? Absolut, uh, man kan gå in på hemsidan Mitt företagsnamn som heter Sintandsimon.com Typ svenska Helgon och Simon. Mm. Um, där kan man donera via PayPal eller man känner för att skänka en liten slant. Okay. Och då kan man även köpa spelet via på det sättet. Då, typ skänka en slant och få spel spelutbyte. Mm -hmm. Precis som Kickstarter-rewardsen. Då blir jag lite nyfiken. Händer det att folk, att folk gör det? Eller, det gör eller har... det. Det var ja. någon som kontaktade mig. bara kan jag få donera lite. Jag bara tänkte, ja, men han vill donera kanske 10 dollar. Och så donerar han 400 dollar. Och man bara, oh my fucking god. Det är så här, det är helt fantastiskt. och då var det, det var efter tiden och allting. Och det är välbehövliga pengar för utvecklingen. Verkligen. Det, man blir ju helt jätteglad. Fantastiskt. Ja. Himla häftigt. Absolut, ursäkta mina, mina franska svordommar. <laughs> jag vet inte om vi har någon rating ens. Nej. Nej. <laughs> uh, wow, men, det, ja, men jag, det känns ju som att det är ett sånt spel som säkert kan verkligen träffa mitt i prick hos, ja. hos folk. Ja, jag får hoppas. Ja, det är, det är ett viktigt ämne för många säkert. Och då, då uppskattar man väl bara att någon vågar ta i det och, och problematisera det lite grann. Ja, alltså det, det är ju väldigt många föräldrar som har förlorat någon som har hört av sig till mig. Mm. Och är väldigt tacksamma bara över konceptet att spelet finns. Eller att det är under utveckling. Det är någon som kontaktade mig och ja, han skrev att efter att han läste om projektet så uppskattar han si, sin egna barn och sin egen familj mycket mer. Mm. Och det, det är väldigt fint liksom att det man på något sätt kan påverka folk. Till det, mm. uh, so. Men det, det är ett känsligt ämne, det är det då. Uh. Får vi glida vidare in? Jag, har lite, jag är lite nyfiken på vad som har hänt i Jakob sen sist. Oj, ja, jag vet inte om det är så jättemycket att rapportera om. Jag var på det här Comic-Con GameX, som det heter nu för tiden. GameX spelmässan i Kista ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag har det var, det var lite där jag kom in och började träffa massor av folk som skrev om och höll på med spel redan mm. 2010 gick av starten första gången. Och det var väl lite bättre det här året kände jag. Det var mycket kul grejer med många cosplayers och många eh, liksom det satt folk och höll på med hantverk, målade, ritade och sådär lite mer i typ närkon eller uppkon stil. Så det, det var förutom då att de faktiskt hade typ alla stora spelföretag utom Nintendo där plus en himla massa spelskolor och spelutbildningar som man fick prova på deras spel. Uh, så det var kul. jag um... Jag, jag var inte så jättesugen just då på att spela en massa olika spel Så, så det var väl lite dålig timing Men, <laughs> men eh, det var närings nice ändå, känner jag Okej, okay. var du där, Simpson, Simon? Uh, nej, det var jag inte <laughs> Okej, okay. du, du uh, bor det... inte i Stockholm men du bor en bit utanför, eller? Ja, jag bor i en liten by som heter Mariefred Här finns typ bara pensionärer och vatten och skog Och okay, en gammal tåg, va? <laughs> Ja, ah, ett gammalt tåg också. Och en eh, ombåt. Nice. Wow! Mm, yeah. Så det är typ där teknologin stannar ungefär. Jag var hälsade på den när jag var fyra år, minns jag. Det var fint. <laughs> men hur, hur långt ut är det? Jag tror inte riktigt förstått. Kan man ta tåget in till Stockholm på två timmar? eller? Ja, ah, på... alltså det tar typ en halvtimme att åka in till Stockholm. Jaha, men det är eh, Men folk flyttat Mariefred och... Tågen går så jävla dåligt så det, folk flyttat därifrån igen. De vet knappt om de ska öppna dörrarna till tågen eller inte. Liksom. Det är jättekonstigt. Men nu ska vi inte gnälla om kollektivtrafik. Det, det gör så många andra poddar ja. vi kan prata om. Ja, men du vet att vi i Indien måste åka kollektivtrafik. Så för oss är det ju extra ja. så här viktig aspekt och ja. gnälla om. Just det, det, här med indie-identiteten Känner du att <skratt> <skratt> När, du, när vi, du hoppar på In här i samtalet Och vi hälsar på varandra Så, så frågade du hur rik för, för vår podd eh, och, <skratt> och Vi, vi har ju inte jättemånga lyssnare Men, men då är, känns det ganska behagligt Att kunna bara så här. Uh, you probably never heard of it <skratt> Att göra den grejen <skratt> Ja Nej, men det är fint med indie-folk man tycker lite synd om dem också. <laughs> det är lite så småpatetiskt. Man får ingen uppmärksamhet och låtsas att man är nöjd med det. Ja. Mm. Ja, när, när jag missade faktiskt GameX för jag var i Frankrike. Tufft. Jag var på Game GameConnection eh, precis som förra året. Fast då var det i december. I vårt första avsnitt så tror jag, jag pratade om att jag var lite på GameConnection. Mm. Så nu har det gått snart ett år Och nu passade de på att ha det i oktober För att då är det typ mildare vinter Och då är Paris lite trevligare något. något sånt tänkte jag. Game Connection var jättetrevligt Ur såhär jobbsynpunkt Men det var inte så jättemycket de visade upp där Det var ungefär som, som gamescom i somras liksom. De hade okay. typ flyttat över de flesta grejerna Det var som det fast lite mindre Mm. Uh, förresten en fråga till dig Anton Har ni på Diversity ställt ut på spelmässor? Det har vi inte gjort ja, men Just det, uh, i mitt jobb Nu måste jag presentera Diversity Eftersom du frågar ah. vill är en, ett projekt mellan, uh, mellan Spelbranschen, spelutbildningar Och spelcommunities Som är initierat av, uh, av Branschorganisationen för, för spelutveckling i Sverige Som heter dataspelbranschen det är där jag jobbar Tillsammans med ett, med ett forskningsföretag som heter Praxicon Så satte vi igång den här grejen för ett år sedan ungefär Och vi höll på att researcha vad som har gjorts i spelbranschen När det kommer till, till jämställdhetsarbete Och insåg att det har gjorts väldigt mycket Och det finns väldigt mycket kunskap om väldigt många äldre som Som tycker den här frågan är viktig så vårt mål blev att samla de här krafterna. Och eh, när vi, vi brainstormade och, och liksom målade upp olika scenarion av vad det skulle kunna leda till inom några år och så så insåg vi att man behöver, dels behöver man ett intersektionellt perspektiv och man pratar om man måste prata om mångfald och inte bara om, om liksom genus eller kön. eller så där. Eh, så utan man, man behöver hela mångfaldsperspektivet och man måste involvera inte bara utvecklare utan även hela spelkulturen. Och då ingår det liksom communities och utbildningar. Så det är en ganska stor satsning har det blivit. Och vi har precis blivit beviljade mer stöd verkar det som. Och inte riktigt prata om det här i podden kanske. Men det går väldigt fort framåt. Och vi behöver massa fotfolk och, för att göra alla de här idéerna som kommer upp. Och alla de här bra jättebra initiativen som, som har kommit vi har inte ställt ut på mässan. det är säkert en bra grej att göra men man måste nog ha ett ganska tydligt mål med det, än så länge så har vi kommunicerat inåt i branschen liksom mm. att vi vill, vi vill börja där börja i vårt eget nätverk så mm. vi har inte gått särskilt publikt med det det är bara media som har snappat upp det och så har vi ändå blivit intervjuade på, på radio och internationellt och sådär Alltså det, det är ju någonstans vad ska man säga det är väl, det, är litet, det, det, var, ja, det är väl ett bra tidpunkt när jag har blivit offentliggjord. Ja, ja alltså, verkligen alltså det var ju men, helt Otroligt liksom. Ja, alltså när vi började för ett år sedan så, så konstaterade vi säkert ett hundratal gånger när vi satt liksom första veckan och, och bara liksom brainstormade att det här är hundra rätt i tiden. För då hade en månad tidigare hade Anita Sarkeesian varit inbjuden till Sverige och, och hållit sitt, ja, som en del av ett seminarium som vi höll i. Och det blev fullsatt på en gång och alla var så här supernöjda och det fanns värsta glöden där att förändra Förändra vår våran spelkultur och förändra branschen och till det bättre. Få, ja, och i förlängningen liksom förändra samhället. Som, och det har ju varit en feministisk våg, och funnits väldigt många bra krafter i samhället under hela det här året. Liksom, ja vi blev inröstade i, i valet, och, och så har det liksom, den feministiska rörelsen har ju gått väldigt starkt framåt. Och, så det har bara varit vi, vi matchade in liksom perfekt att börja i september förra året och sen releasea nu på sommaren. för då kom Gamergate typ så lite i augusti också. Och det är väl därför vi blev uppmärksammade internationellt på en vecka liksom. Mm. För efter vi hade pubbat sidan så, så fanns, det, fanns vi på Polygon och liksom och, och, och när vi fanns där att vi hade en, en liksom en satsning då var vi tvungna att dessutom Eh, göra någonting mer av den bara så här: Vi har ett eh, mångfaldsprojekt. <laughs> för det, det kan vara ganska, ganska pinsamt, ganska unket och, och, och oskönt att någon bara gör ett litet formulär i något hörn av, en, eh, av ett kontor. Liksom. Utan man behöver, ju, man behöver ju göra saker. Så vi gjorde en petition, eh, eller jag gjorde en petition <laughs> sent en, en fredag kväll för, för att vi bara så här: Vi måste, vi måste stå upp mot. Eh, mot liksom hat och sexism och, och allt, allt som rör sig där ute. Eh, och det blev ju flera tusen underskrifter väldigt fort. Och alla stora svenska företag står ju bakom det. Och även internationella företag har ju börjat eh, ge oss sina loggor och vill vara med där på, på våran petition. Sjukt tufft. Så det är bra. Det fan, ja, det känns helt fantastiskt. Så det, det Vi kanske står på mässor om ett år- om vi vill nå ut till studenter, nå ut till, till spelare på ett helt annat sätt. Men alltså då kommer det, är det ju... just studenter som behövs, behöver tror jag. De nya, ja. aspirerande människorna. Ja men då, då har vi ju, liksom utbildningen är ju del av vårt nätverk. Mm. Så att då, då är det nog bra att nå lärare och få in i kursplanen, ett, ett sånt tänk. Tillgänglighetsanpassade lokaler kanske om man, eh, om man ska prata om, om funkis, eh, och funktionsvariationer och hela mm. den, den biten också så småningom. Det finns ju väldigt, väldigt många saker man kan förbättra. Eh, så vi tar liksom ett steg i taget. Det första är väl, är väl att få in fler kvinnor i branschen. Eftersom att det är det som är mest. Det eh, är vår, vår största utmaning. Liksom. Alltså, det är en ständig fråga. Så alltså, många. Det är ju sådär, nej men om jag hittar någon som är mycket bättre för jobbet, ska, då ska jag anställa den i branschen istället. Ja och då, det, det är så klart att, att det kan vara bättre då, det beror ju helt på situation till situation. Men jag skulle nog säga att, att väldigt mycket beteendevetenskapliga studier pekar på att mångfald eh, ger näring till innovation. Ja exakt, det är alltid trevligt med alla sorters olika människor. Ja, och det är inte bara så här, det är ingen åsikt utan det är liksom, det finns stark evidens för att eh, heterogena grupper är bättre på att innovera än homogena grupper. För att tänka alldeles så är det svårt att komma på nya idéer. Det, det är ganska lätt att det förstå liksom. Ja, säger sig, eh, det säger sig självt. Ja, det säger lite sig självt. Men det är inte alla som, som, vissa känner väl kanske att, men vad då att jag är född med ett annat kön, varför skulle det påverka, om, all, om alla är... Om det är som ni säger att alla ska behandlas lika, då ska vi väl då ska väl allas åsikter höras på lika mycket och vara lika mycket värda vid en anställningsintervju och så vidare. Varför ska man bli insläppt lättare för att man har ett annat eh, ha en annan bakgrund eller ett annat kön? Men jag tycker det är ganska självklart att man har ett annat perspektiv om man är född med ett annat kön eller född i, i en annan kultur. Eh, det är liksom... För mig är det en icke-fråga på något sätt att, att man vill rekrytera För mångfald Det är liksom självklart Ja, självklart Jag var med i en annan podcast Förresten Oho, Har du vänstrat Anton? Ja, jag har vänstrat lite med En podcast som heter Radioskugga mm. som, som är lite skoj det, det går ut på att Alla gäster som kommer till Programmet har ett ämne Med sig Oh. Ut, och ingen annan som är där vet vilket ämne där. är. Så här, plutonium, uran... Precis, genium. så jag tog med mig järn. Nej, alltså inte så, utan, utan ämne... Jag vet att du är naturvetare och sådär. Mm. Men, men alltså, ämne att prata om. Mm. Ja. <laughs> så, så jag tog med mig och pratade om, om en, en dålig svensk rappartist. Och de har, en, en av dem pratade om programmering och programmeringsursprung. Och den tredje pratade om Halloween Vad kul, det som Blir bli värsta mishmashet i konversationerna Sen efter det Eller liksom bara <laughs> Ja men man pratar om ett, ett ämne i taget Sen går ja. man vidare liksom. Men den, den kan jag rekommendera att lyssna på det, det var väldigt roligt att spela in i alla fall <laughs> Så jag hoppas det är kul att lyssna på också Det är alltid lite svårt att, att säga när man, när man lyssnar på sig själv liksom. Mm. Eh, Coolt. Men kolla in den, radioskugga Skugga, Googlare. Det finns det är säkert radioskugga på Men alltså, vad handlar det de om? Vad konstiga ämnen? Ja, alla möjliga <laughs> ämnen. Det finns en lista på, de har gjort typ 30-40 avsnitt. Och då är det, så här, det, är, det är en så här jättelång lista på ämnen. Liksom. De har pratat om atombomben, eh, Super Mario. Och liksom, alltså det... Men är, är, är det, det kommer liksom folk som är ganska insatta oftast om det som drar om mm, diskussionen Jag vet inte fan alltså, det, vi typ, jag tror att taglinen för podcasten är 98% skitsnack och 2% läsa till från Wikipedia ja, men så länge som personligheterna funkar liksom så blir det ändå riktigt nice, det har vi ja, sett många äh... exempel på det är Linus Josefsson heter han som, som driver den här podcasten ja. och han är ju väldigt så här glad och skrattar mycket och är väldigt rolig att sitta och, och prata med så att, det, blir... <laughs> det, det blir väldigt mycket skratt och mycket skämt och såhär dåliga ordvitsar och sånt så att, jag tror att det blir ganska bra nästan vilket ämne man väljer mm. det blir nog ganska lyckat med honom i gruppen liksom Ja, det är alltid skönt att bara höra någon prata i bakgrunden. Speciellt när man sitter och jobbar liksom. Det är bara att, se, bara att man sitter och pladdrar och gör man blir så himla meditativ av sig. Ja. Det är fint. Det är nice. Ett litet inflick. För jag åker ut i rymden Anton. För jag har ja. rymdgrejer att prata om. Berätta om rummen. För, för första så var jag såg filmen Interstellar. Mm. Och jag vill inte säga så mycket för jag vill inte sätta folks förväntningar på den. Men det är Christopher Nolans nya megabudgetfilm- Eh, lite intressanta grejer som man snackar så mycket om med att det är så här, oh, det är knappt någon green screen och massor av fysiska effekter och så vidare och eh, det märks lite grann så där men framförallt så är det en extremt välberättad historia och eh, speciellt för sådana som jag som är så här liksom typ dyrkar 2001 den gamla filmen från 60-talet så eh, träffar den här alla rätta punkter men till skillnad från 2001 som kan kännas som en väldigt kall och karg film Så var den här i allra högsta grad väldigt mänsklig Och hade riktigt sköna eh, liksom, teman på det hållet eh, Missa den inte när den går på bio Wow, jag ska se den imorgon faktiskt Trevligt, du får ta och kanske säga lite igen i nästa avsnitt vad du tyckte om den eh, ja. jag, jag har hört att 2001 ska upp på bio igen också nu, typ i november Nej, vad fett, då ska jag se den Mm. Kan man ta lite Kan man ta lite substanser innan också, Som man gjorde på 60-talet Innan man gick och såg den Men det får man ju inte göra <laughs> Det är bra, du borde alltid vara här Och vara lite moraliskt stöd för Ja, det, jag, jag det tänkte ut. det Drogliberal, att jag inte vet vad jag ska ta vägen med. <skratt> du vet inte ens vad det är nu, Anton. Åh, oh, jag måste bara berätta att min kollega idag började <skratt> prata om att han har en han har sådan spaning om att det är drogliberala krafter som har ett stort inflytande i media. Och det är jättekul om han har rätt mm. nu. Och typ så här: Mariana kommer vara så för statligt legaliserat om typ sju år. Men, men <skratt> bara för media. <skratt> Man säger att de, har, de har, verkar ha. De verkar ha en väldigt åsiktsbaserad rapportering kring, eh, kring eh, droger och han har säkert rätt. Det, de skriver väldigt positivt om Mariana, som, eller de skriver ofta om så här: Åh, det är inte så stora skadeverkningar egentligen och bara en massa sådana grejer. Och sen skriver de jättesär hemskt om eh, spice och sådär. där. Mm. Jag vet inte. Jag tycker väl oftast att det, är att det är så här, alla dog. Någon, <laughs> någon tog droger i alla dog uh, Jag vet inte, jag har inte följt rapporteringen jättemycket Nej, inte jag heller Han läser nyheterna mycket mer än vad jag gör Men uh, jag, det, jag känner igen vad, Hans beskrivning i alla fall Jag vet inte om det är värsta konspirationen bakom Men Lämmer gärna skriva att de hade kul under tiden också Men vem behöver droger När man har en Oculus och Elite Dangerous Som var min nästa rymdgrej Eh, oh. Jag har snått hem en Oculus från jobbet eh, Version 2 Och eh, köpt in mig i betan Till det nya rymdspelet Elite Dangerous Som är en eh, uppföljare till eh, Nästa del i Elit serien där första Spelet kom typ 84 eller någonting På Commodore 64 Och alla möjliga konsoler det, det, alla möjliga nu, nu var det väldigt många här Gickel som, som, som När du sa Elite-serien så tänkte vi på hockey Oh Mm eh, hm. Så, det kan man ju tänka också. Eh, men det var inte så jag tänkte av någon anledning. Jag tänkte så här, elitserien kom den på 80-talet. Alltså, det var ju Megadrive. Det var ju mega drive på... Ja. <laughs> tänkte mm. jag. Nej, men eh, Elite som eh, spelserie har väl haft typ tre delar eller någonting eller två. Första var bara så här eh, liksom jätteenkel vektorgrafik svartvit. Man såg liksom bara skeppen var liksom geometriska former och man dockade med typ 14 sidiga rymdstationer och var tvungen att matcha rotationen. Men, men redan på den tiden så var det liksom telegrafik och ett jättestort universum att köra runt i. Och nu har de då utvecklat delvis med Kickstarter-pengar eh, en uppföljare som med riften är helt fantastisk. Eh, man ska fortfarande liksom begära landningstillstånd på rymdstationer. Flyga in i dockningsluckan och sådär. Jag snackade lite om det här i förra, förra avsnittet. Att jag hade läst en artikel som Mats Nylund skrivit till PC Gamer om just att testa det här med Oculus DK2. Mm. Och det, det har levt upp till förväntningarna. Jag sitter typ ett par timmar varje kväll med den här och bara flyger i rymden. Eh, och så när man aktiverar sin dockingcomputer så man slipper flyga in manuellt. Vilket inte är svårt med Oculus för man får så himla bra uppfattning om vad man är. Eh, uh -huh. Men när man aktiverar sin docking-computer och man installerar installerat en sån Då börjar den spela den här låten eh, Wienervalsen från eh, 2001 när, när det här eh, skeppet åker in för att docka med roterande rymdstation i den filmen mm. <laughs> Så himla fin touch Det är massor av sådana små, små grejer de har liksom lyckats få in Trots att det har varit under utveckling ganska kort tid Och nu siktar de på release i december vilket är helt crazy, vi får se om vi de hinner få in det här i slutet Men eh, Det känns verkligen som att man sitter där Och jobbar i rymdskeppscockpiten Och uh, med en schysst joystick Och lite Typ fotpedaler och sånt För man behöver styra skeppet åt alla möjliga håll Jag, jag byggde ett par själv Men uh, man kan ju köpa också uh, Så är det en Otroligt häftig upple upplevelse All right Har du ja. spelat några rymdspel Simon? Uh, faster than light Har jag oh. köpt en del yeah. um, Och uh, Det är jättesvårt Jag tycker Delvis knappt om rymden För den är för stor <laughs> Alltså man blir helt mindfaktad av den liksom <laughs> uh, Och sen så Till råga på allt ska man styra ett skepp Och uh, Ja man ska slåss mot massa Andra skepp såklart För det är det man gör i rymden Um, och ja Massa random genererat uh, Content hela tiden Medan man är jagad av rebeller Och det, det är härligt Och jättesvårt Och jag har inte klarat det på easy Alls Så man känner sig riktigt dålig När man spelar det Men det kan vara trevligt för de som gillar att känna sig dåliga mm -hmm. På tal om att känna sig dåliga så har jag spelar Dota 2 ännu mer. Mm. Mm. Igår så var jag lite manisk och ville vinna en match med en viss hjälte. Uh, Witch Doctor som var min så här, uh, typ så här uh, quest-hjälte. Alltså om man, man ska vinna en match med en hjälte så ska man vinna den med någon ny. Och jag vet inte varför det här motiverade mig men det motiverade något oerhört. Uh, så att jag, jag satt upp uppe till typ 3-4 på natten igår och uh, <laughs> försökte vinna matcher. Oh och det jobbiga God. med att försöka vinna matcher att du är ju en Person på laget Av fem Så det, jag hamnade med fyra jävla Röt ägg Som, som aldrig förstod vad de skulle göra Fast jag till och med På ett mycket vänligt men bestämt sätt Sa nu har vi dödat hela andra laget Nu är det dags att pusha vi pushar in deras bas så kanske vi kan vinna. Och de bara... Hurp, hurp, hurp, jag ska hem till basen. Jag tror jag ska köpa lite, lite wards kanske. Och placera ut dem nu. För det behövs nu. Alltså... Jag, jag håller på att bli gal Är du en sån man blir rädd för När man spelar med dig Nej jag är jätte, jättesnäll mm. mot, mot folk jag inte känner online mm. jag, jag kanske kan vara lite elak Mot en person jag känner väldigt väl Då kan jag kalla det något, något dumt kanske men, men jag verkligen så här, Smileys efter alla <laughs> <laughs> Alla meningar. Pusha! Passivt, aggressivt, Och mycket liksom så här: bara good job, thanks, bra nu gör vi så här. Men de var helt, de var helt efterblivna. Alltså, de bara dog hela över till höger och vänster. Uh, jag fick väl så här: 27 kills och dog två gånger. Men det hjälpte ingenting. För att pushar man inte så kan man inte vinna. Det hotade liksom. Det är det spelet går ut på <laughs> fan ja, ja. Så att jag är lite trött idag <laughs> Efter det Men nu hade jag spelat ett game Precis innan vi spelade in det här Och jag vann det med Witch Doctor Så att jag är lite nöjd ändå Var det just Aha. idag du, du behövde bli klar med det eller? Nej, alltså jag är bara Jag är bara manisk Du bara besatt uh... satt För det jag hörde ju bakgrunden då helt enkelt När du började svära här. <laughs> Jo jag tror att jag provade Mumblechatten Och bara ja, är du... ju ingen Och så typ stängde jag inte ner den Ja nej. Uh. Jag ska vara tyst Så kan det gå i alla fall Aha. Har du eh, Hunnit spela mer Smash då Som vi snackade lite om i förra avsnittet Alltså ingenting jag... Ingen jag... av Nej jag... Eller jo jag har spelat li... Jag har provat några till eh, karaktärer Men jag har inte liksom, kommit någonstans Eller låst lot... upp så mycket kan inte du berätta vad som händer om man fortsätter spela det i spelet? Uh, jag har väl kört en del. Jag har typ fastnat för Falco. Uh, jag var på... Okay. Helt orelaterat. Jag var på ett LAN för ett par veckor sedan på Visingsö som vi gör ibland. Uh, och då hade de bland annat Smash-turnering. Och då fick jag lite tips från kidsen där som var pros på det där. Att Falco mm. var lite bättre än Fox på de här sätten så började jag använda de tricksen och vad ah. jag förstår man, man ska smasha åt sidorna med Falco istället för uppåt Nej, Men så har jag börjat customiza honom och låsa upp saker och okay. det finns typ en exploit man kan använda för att låsa upp alla de här movesen som är liksom unlockables i, i det spelet, det finns hur mycket saker att låser upp som helst jag orkar inte <laughs> men man kan typ pausa när det är en sån här random grej som körs så får man alltid låsa upp moves Eh, I övrigt Aha. så Det verkar väl det, det är kul spel, jag måste träffa mer folk Och spela med helt enkelt eh, Men jag vet att eh, alltså det är jättedumt Soink spelstudion här i Göteborg Sitter bara ett par våningar ovanför oss Och de har typ ett helt gäng som spelar Smash Och vi har bara, jag har bara inte tänkt på att utmana dem Varje dag, vilket jag borde göra men, men jag är lite rädd för att Om man går och gör det och inte har Tränat upp sin karaktär Då är man väl mycket sämre, för man kan ju träna upp Karaktärerna va, eller ge dem no. Jo, så. men man låser upp geor och och sådär. Man kan ju så köra uta utan det. Men det går ganska fort att få saker som är liksom tillräckligt bra. Det är inte, man får baka okay, med varje ho man kör länge tid, som jag har förstått det. Ja, bra. Ja, jag har inte riktigt haft någon att spela med. Så att då, då har jag inte riktigt blivit motiverad. Men mm. det dyker säkert upp tillfällen. Och då är jag där. Ja. Jag har ingen aning om vad Smash är. Ja, ja bra. Super Smash Brothers <laughs> till Nintendo 3DS. Jaha, jaha. Ja. ja. ja, ja. Ja. ja. Nej, det tycker jag inte om. <laughs> det är det många som inte gör. Nej, jag vet det inte varför. Jag, jag, jag, alltså, så fort jag spelar med folk så blir de dåliga förlorare. Och så vinner jag. Och så blir jag dålig vinnare. Och börjar <laughs> ja. mobba dem. Och så blir de jätta Och så... Oh, nej. Ja, men på, på Future Games, alltså utbildningen du gick. Så, så spelar de ganska mycket för Smash, va? Nej. Eller, jag vet inte. Jag var rätt mobbad. <laughs> <laughs> nej. <laughs> <laughs> nej, <laughs> uh, nej, men jag, jag vet inte. Alltså, vi, jag, vi spelade inte Smash alls, jag kommer ihåg. Det var typ... Vissa spelade PID. Alltså, det senaste av Might and the mm. uh, Okej. Okay. Och... Men det är väl lite multiplayer ju <laughs> det? Ja, det kom upp. Och sen så var det lite mer... Uh, vi spelade Minecraft och, uh, vad heter det? Det där uh, Paradox spelade War of the Roses, eller vad hette det? Mm, -hmm, okej okay. Spelar vi också en del Ja, jag var och hälsade på dem De har ju nya lokalen nu Och då mm. satt alla och spelade Smash Och de har alltid det framme på en tjock tv där i deras så här umgängsrum Ha, de är inte så jävla indie som jag kan tro Nej, de är... det är de inte <laughs> Det är en trippelaskola skola liksom <laughs> De har ju tjock tv, det är väl jätte -indie? Mm, exakt de har utvecklat brädspel nu Så det är ju, det är ju fint mm. På tal om AAA och, och inte indis Så spelade jag Drive Club Ska vi börja S24. prata bilspel här nu eh, Nej, jag, jag tänker typ Bara säga det och sen bara lämna. Nej, ja. <laughs> Jag provade det Och det är ju så jävla meningslöst Alltså, det är skitsnyggt Och har, om jag hade haft en typ 52-tums tv så att, så att man såg någonting andre, Kanske varit kul För eh, som standardvy så ser man inuti bilen och det blir liksom typ som ett litet frimärke att det är så vindrutan ut genom bilen för att mm. man ser typ, man ser sina händer, man ser en ratt, man ser typ vänstersidan av fönstret, man ser, eh, ja men så här vad det heter, kabinen eller eh, <laughs> instrumentpanelen heter det så, instrumentbrädan på, ja. i bilen. Jag har kört kort men det var länge sedan jag tränade in vad allting hette, typ hjul vet jag vad det heter. Eh, så att man ser väldigt lite av vägen tyckte jag. I alla fall på min lilla tv. Men så att det, det ger säkert en jättebra fartkänsla om man har en stor tv. Och om man tycker att realistiska racingspel är feta. Jag tycker de är ganska eh, intetsägande och det är jättedroligt att behöva bromsa i kurvor. Varför ska jag behöva bromsa i racing-spel? Man racing kan drifta. Man kan drifta. <laughs> men du måste bromsa och ändå sakta ner. Alltså du sakta ju ner. Det blir ju... Det är inte som i FC, där man så här ökar hastigheten i svängarna. Mm. Det är så himla mycket fetare, tycker jag. Så jag bara längtar nu när jag spelar det här. Det är ju typ fotorealistiskt. Det är så jävla snyggt. Men jag längtar efter att få spela Arcade Racing med den här grafiken. Oh. Och 60 frames per sekund. Alltså tänk typ ett f X fast sådär snyggt. Ja, jag där. Så, Kanske? Mm. Jag föredrar mm. stilistiska racingsspel, typ Wipeout. Jag ensamma. tycker eh, Mario Kart det är roligt. Det senaste till Wii. Det är kul. 2U eller vad heter det heter. De ska släppa så här dels, till den det nu. Men ned nedladdningsbara nya banor. Ha. Vilket verkar jätteroligt. Och det är lite ny, ny take från Nintendo också, att mm. släppa på det sättet. Tror jag det tror det mm. är bra. undan om du kommer att försöka täppa igen typ så här exploits i gamla banor också. För det känns som att det händer lätt när det är mm. på högsta nivå online man kör. Men, men vågar man liksom ändra på gamla banor? Ja, det gör man. Ja. Det har inte, inte funnits ute så länge heller. Det är liksom inte heligt, tycker jag. Men vem vet? Okay. Vem vet? De jag kanske jag inte tänkte vågar. att det var så här en äldre banor. Det fin brukar finnas banor från 64 och Super ja. Nintendo. Och ja. så. Men det är inte Fast samma man gjort om alla. banor. De gör om alla, men det är samma estetik. Yes. Mm. Så att fixa små så här, hål i banan och sånt Borde ju inte vara något problem mm. ja, du, du pratar liksom om att man typ Glitchar sig genom en vägg eller så yes. Aha. Jag Förstår tror att det. det har varit lite sånt I kompetitiva scenen i Mario Kart Men jag kan, jag kan ha fel Ja, det brukar vara så jag hörde att man, det, det var du som berättade att man skulle hoppa Genom hela banorna Ja, ah, att... när man boostar så ska man hoppa hela tiden För att det ska vara längre Jag har jag inte tröttnat lite på spelet Jag har inte kollat om folk faktiskt gör det Men det vore jobbigt om det var så att man måste kunna det Man måste ha vänner att spela med inte, inte för att du inte har vänner med nej, men det, det är ju lite kul. De är i Där så det faktiskt kanalen väldigt... De är i Mumble kanalen är mina vänner. Det är därför jag är PC-spelare. Ja, okay, oh. Generellt multiplayer-spelare med vänner, det blir så himla mycket bättre. Jag kan inte mm. förstå alla PC-spelare som, som gör det jag gjorde igår varje kväll. Alltså, det är ju så jävla jobbigt. Usch. Kanske man ska röda dota. <skratt> Jävla skitspel alltså. <skratt> uh, Vi kanske ska börja gå vidare Men mm. jag vill bara lägga in en sklapp Att uh, uh, Utvecklarna till uh, To The Moon Har släppt ett nytt spel nu, A Bird Story Så uh, jag tror vi nämnde det Att det hade släppts ett typ demo på det Eller första kapitel När vi väl snackade om det spelet I avsnittet Men nu är det alltså ute på Steam och alla möjliga plattformar På riktigt och det verkar vara riktigt billigt, typ 3-4 dollar. Så tycker man ska kolla in det. Ja. Vem vet, kanske något vi spelar till ett framtida avsnitt. Det borde vi göra. Kanske Okej, mm. Då har vi väl den här funderingen. Har någon skrivit till oss, Ikel? Mm, vi har ju haft en liten morot där om någon har skrivit till oss. Just det. Ehm, att vi har ett spel att dela ut. Yes. Och eh, vem ska vi ge det till? Det får du bestämma Jag tycker vi ger det till Peter Eriksson Ohoho! Han eh, tog en screenshot på, på sin eh, på, Från sin mobil På ny, nysläppta podcast Och skrev God framtidsutsikt på podcast nu Och så ätade han bland annat oss Och Superlife och plikket och Spelberget Åh oh, gud vad fint oh, Samma med Superlife och grejer Pool. Ja, det är trevligt Så vi kommer skicka en En kod av Gone Home till Peter Eriksson Hurra! Hurra, hurra Hör av dig med en adress eller jag på säga. Men... Mm. Och då har du ju också extra anledning att Lyssna på avsnittet och lämna en kommentar på, på det gamla avsnittet Vi försöker hålla koll på om folk kommenterar på gamla Och kanske snacka lite om det När det dyker upp Ja, men, men mejla oss Peter så fixar vi det Yes All right. Men äh, nu ska vi snacka om äh, huvudspelet här för avsnittet. Så det var trevligt att äh, ha det här, Simon. Ja, hej. Eller... Eller Nej, <laughs> du har ju också spelat oh. Anodyne. <laughs> Vilken dålig stämning. Ja, verkligen förvirrat och oveklänt och jobbigt. Vi har alla spelat Anodyne. Du var nej, har jag spelat i onöda? Ja, vi har spelat Anodyne. Kan du berätta lite vilka som har gjort spelet och så där, Ikel? Inte yes! Det, det är framförallt två utvecklare. Sean Hogan och Jonathan Kitaka. Där Sean har då främst programmerat och faktiskt gjort musiken också. Medans Jonathan har jobbat med, skrivit mycket utom manuset, men gjort grafiken också. Och eh, det är ju Det är liksom ett Zelda liknande äventyrspel eh, Och det, det är en imponerande bedrift Med att göra grafiken och musiken Till det här spelet, känner jag mm. eh, Speciellt också när jag såg under credits Att det hade bara gjorts under typ 10 månader Under 2013 Ja, det är sjukt eh, Ja, i, eh, och Här, vi snackade lite förut om Spelmotorer som liksom gör att man kan direkt Komma till skapandet Och det finns ju RPG Maker liknande som bland annat Uh, to the Moon gjordes i. Mm. Men det här är gjort i, uh, i flash med Flixelmotorn och jag, jag satt lite grann med den för ett par år sedan när jag höll på att lite grann med det som skulle bli Svamprikets spelet. Tyvärr insomnat projekt men uh, uh, jag gjorde grunden i just Flixelmotorn. Uh, Nej, jag gjorde det i Flashpunk, så var det Men det är typ samma sak, det är två bibliotek för att göra två d spel i Flash Men man får inte jättemycket hjälp Och det handlar verkligen helt i stort sett om att sitta och göra eh, Programmera Det finns lite level editor och sånt man kan ha till Som gör att man kan lägga ut det visuellt Men det är inte, inte jättemycket hjälp man får Alltså, så det är, det är knas Att hmm. göra det på 10 månader Ja, oh, shit eh, De har också ett nytt spel på gång Even the Ocean, precis utan att säga dagarna det Kan man ju kolla på om man vill. Vi kan ju slänga in en länk till det. Mm. Eh, men ja, och det här spelet. Jag väl, det var jag som chattade om att vi ville spela det. Eh, mm. Och. Eh, det var framförallt för att musiken kom upp i en spellista jag lyssnade på på YouTube med spelmusik. Eh, Super Dark spellista. Och det var en av hans favoritspel 2013. Och det var. Det var väldigt atmosfärisk musik. Och det verkade. Han snackade om att det hade. Påminner om Earthbound och gav massor av nostral känslor och var lite som ett sälla spel mm. Det verkar det himla tufft. Så, men det var, det, var, det var med det som gick in i det här. Just det. Vill jag, höra, vill jag fråga Simon, vad var dina första intryck när du satte igång det här spelet? Um, ja, alltså... Jag brukar vara, så här, vara väldigt jag ska man säga, selektiv när jag väljer ett spel eller så här. jag vill inte ha för för många känslomässigt tunga spel efter varandra för att bli påverkad mer liksom mm -hmm. så tänkte jag att det var ju liksom det verkar intressant och det börjar ju väldigt surrealistiskt och trevligt och man känner ju att oj nu flörtar de med alla äh, gamla pixelpärlor liksom mm. äh, och Ma alltså man ser ju alla referenser Från Zelda och allting Det är väldigt Super Nintendo Ja och sen så, Men sen så känner jag liksom att ja, Alltså konceptet är Att man Är ju allmänt förvirrad <laughs> Alltså man, man går ju mest runt Liksom man ska gå igenom dungeons Och dödan en boss på slutet Väldigt zelda Men i ett surrealistiskt landskap mm. Mm. Precis, Med, Det är svårt att säga Liksom Ja, alltså konceptet är ju som Zelda fast kanske lite mer strömlinjeformat. Ja, men typ Twin Peaks som Zelda, liksom. Ja. <laughs> Tror man i början, men jag, jag vet inte. Jag tycker det är lite för surrealistiskt. Ja, det, det är typ Zelda, fast du har en, borst, en sån här stället istället för ett svärd, och så är det lite earthbound liksom stämning och musik. Ja, det är det jag vill komma det. till. Har, har ni kört Earthbound allihopa? Ja, det är ett av mina favoritspel. Ja. Det är det släpptes aldrig här i Europa så det är lätt att missa Även för att mm. det släppt mycket nu um, Ja, jag håller med om Earthbound-vibbarna Mm, det är väldigt tydligt de, de har ju i princip Alltså de har ju lyssnat på den ljudmattan Och kopierat den fast med Liksom verktygen de, de satt med Så man, man hör ju liksom Det är ju samma liksom Rymdliknande Liksom krypande ljud Som är väldigt såhär Obehagliga men stämningsfulla Mm Mm, det känns som att man har använt lite så här eh, Binaurala ljud eh, Typ Alltså man, så här små små frekvenser Som gör att man får ångest Märker jag mm. just eh, I vissa så här dungeons Som är mm. väldigt såhär lågmälda I musiken ja. Där känns det väldigt som att de har försökt Få fram någon slags ja, Binaural skräckeffekt mm. Usch. Det är Verkligen ganska stort och fylligt ljud På något sätt Ja och, um... Men det är ju en mindre värld i Zelda mm. Det är ju mindre än ja, Även om man jämför med liksom Första Zelda eller, eller, eller Link's Awakening till Gameboy Så upplever jag den här som mindre Och mer sluten liksom. mm. uh, Ja, samt, samtidigt känns det en gränslös På något sätt det, Man rör sig mellan så många olika Typ <tryck> tider, medvetande plan, platser whatever liksom att, att, mm. eh, men, men man får ju ändå ganska snabbt grepp om någon slags eh, overworld finns det ändå på något sätt jo det finns ju en overworld det är man börjar ju någonstans som känns lite som end of time eller vad det heter chrono trigger, där man är mm, liksom ute i, i rymden på något sätt och det finns portaler till olika delar av världen som man låser upp allt eftersom mm. och det var ju väldigt smidigt att kunna gå mellan sådär Uh, och sen så uh, Men man, det finns också en slags Samman en, en värld som binder samman alla dungeons Även fast man när man går runt i den Rör sig mellan miljöer och stilar Och allt möjligt uh, mm. Men jag måste säga att Mitt första intryck när jag laddade ner det här På Android som var Väldigt billigt, 30 kronor mm. Var så här åh trevliga stora Onscreen-kontroller, det här kanske kommer funka I alla fall Uh, och det gick väl där. Jag var inne i första dungeonen och höll på uh, Så fort man rörde fingret för långt Från den här virtuella d-paden Så slutade man röra sig Och det var ju lite jobbigt uh, Och så började jag inse att redan i första dungeonen Så behöver man typ Ställa sig bredvid rörliga fiender Putta på dem med kvasten Som ens huvudredskap Och flytta in dem i typ uh, Energistråle Paths på rätt sätt Och grejer för att klara pusslarna. Det började bli väldigt jobbigt med den där virtuella D-paden. Jag börjar känna right. lite så här att... Shit, det är lite fördröjning också på den här. Inte bara att det saknar precision, men det är också typ fördröjning i alla inputs. Oh, nej. Alltså, jag spelar ju på datorn, så det har ju inga sådana problem. Mm. Men däremot så är jag fortfarande förvirrad över vad, vad spelet handlar om. Jag alltså, jag, jag känner mig så här... Alltså, nej, men det är så här, När man spelar ett realistiskt spel och man känner att man vill... Det, I början tror man att man låser ut mer och mer en slags historia. Ja. Mm. Uh -huh. Men nu i slutet av spelet så är jag bara så här. Jaha. Jag vill, jag vill, jag vill jättegärna bemöta det här. Jag, vill bara, jag måste bara berätta klart med hela Android-grejen. För, ja, för det påverkade min första intryck av spelet så mycket. Mm. För när jag kom till bossen så insåg jag att det, var en, det här var liksom action-spel verkligen. Action-cellda-spel. Då kom ju hopppussel och allt möjligt sen också. Mm. Det gick inte att klara, eh, det gick bara inte att klara, och jag vet att Maria satt och tittade på när jag körde det här, vi satt på bussen och höll på att förnyppla med mobilerna, eh, och, och jag bara, nej det här går inte, det, det, det är för mycket för dålig kontroll, eh, men vilken tur att jag har en Bluetooth-kontroll till mobilen, den använde jag nästan alltid men här kommer jag äntligen kunna använda den, och så, och så började jag köra med den. Och insåg att där var det typ en sekunds fördröjning på inputs. Och om du tryckte på knappar jättefort så liksom så ködes det upp. Så karaktären fortsatte gå i flera sekunder efteråt. Och så här, är det här? Så kollade jag lite grann på TIG source och grejer. Där han huvudprogrammeraren hade skrivit lite grann. Ja, ah, jag har lite problem med kontrollen på Android fortfarande. Men det finns nog inte mycket så mycket att åt. Så det ändå ute till försäljning. Men... Men då, då ger man ju inte ute på den. För alltså, helvete liksom. Jag hade lite. Det var ju bra att det var billigare på den plattformen i alla fall. Åh, oh, bara 30 spänn för bajs. Jag tror, att, jag, tror det, jag tror faktiskt att det är helt omöjligt att klara med de kontrollerna. Om det inte var så att det var just min mobil som var fucked up. Men jag har inget konstigt på mobilen. Det är, standard, det är standard Android, standard Galaxy, modern. Ja. Så... Eh, det finns Han snackar lite om Inputlag och olika fixers för det. Jag provade dem, det hjälpte inte. Men, eh, ja, eh, så jag köpte det. Eller köpte jag det verkligen på PC också? Hmm. Jag, har, jag köpte minst en gång, vet jag. Och körde det på PC sen. Eh, och eh, och eh, där funkade det lyckligtvis mycket bättre, så det var inte riktigt några mer tekniska problem. Okej, okay, var bra. Uh, eller, ja, jag mm. vet inte om det är himla, himla bra... Men kontrollen är ju liksom inte så behaglig på PC heller skulle jag säga. Det är inte så skönt att styra på tangentbord. Är det lite svårt med fyra piltangenter åt olika håll så där och verkligen köra precision, känner jag. Ja, det måste. Det känns inte så. Det känns inte lika skönt som, en, som med en Joypad. Så jag kopplar in min Xbox-kontroll. Mm. Men då måste man använda d pad man, Eller man måste använda analogen Man kan inte använda styrkorset Ja, skumt Så det tyckte jag Och då, den blev helt digital liksom, Så att Om man styrde lite, Om man bara tryckte jättelite till vänster Så gick han liksom i full fart Så den blev Ja, jag, jag trivde sig inte helt Liksom med Karaktären direkt Mm. Men äh... <skratt> mm. Och så här sabbar ju tyvärr lite grann intrycket, eller Det är jobbigt att man måste kämpa lite grann med kolden när man kör spel. Men, men med tillräckligt förförst narrativ så kan man ju ändå se förbisant här. Mm. Och fick, fick vi det känner du. Alltså, jag måste bara säga. Earthbound, alltså det är många som känner ja. att det liksom tar sin så här atmosfär och, och liksom. Det är ganska crazy, men det blir ändå liksom Något speciellt tack vare att det Går utanför ramarna när jag berättar Jag tror ja. till och med ibland det bryter fjärde väggen Och sånt där, och det, det, ja, det, är, det. det är lite det Jag förväntar mig här också Så när man stöter på karaktärer som pratar Väldigt konstigt eh, Och om saker som är Orelaterat Sådär, så fick jag nästan lite sådana vibbar i början I alla alltså ja Ja, man, man blir ju intresserad Av att fortsätta om man vill läsa Läsa mm. vad, vad man inte förstår, liksom. Mm. Ja precis Men jag tycker det tappar bort väldigt snabbt Eller efter X antal dungeon så kändes det bara som att Alltså jag får uppfattningen av att Han är en huvudkaraktär Är en slags nörd som typ vägrar att, spela, eller vägrar att städa sitt rum Och det är därför han använder sin sopkvast som vapen överallt Ja oh, please <laughs> Jag tror inte det finns Någon ramberättelse Utan jag tror att de här två snubbarna Som gör spelet, de tänkte hmm, Jag vill göra Zelda Och jag vill ha, ha liksom känslan från Earthbound Då gör vi det Och så börjar de bygga liksom, Utan en tanke på eh, Var världen egentligen ska innehålla och så tänker de, ja men då blir det liksom Vi lägger in så Earthbound-stämning Då blir det så här surrealistiskt när vi inte bestämmer eh, Någon röd tråd för någonting Ja, för det är liksom min suspension och disbelief och min vilja att liksom hänga med på den här mystiska resan tog slut ganska fort, någonstans mm. halvvägs in och började känna bara så här. Nu, nu sitter de ju bara och hittar på här. Men det hela. blir bara indie och till slut liksom. Ja, jag fick lite ja. samma vibbar som jag fick av Sword and Sorcery ibland, att nu försöker vi bara vara, vara indie och hipster och allt möjligt i dialogerna här för att vi kan, för att vi är. Ja, typ så här, åh, vad det blir När vi lägger in en dialog som är jättelång Där han nämner att Nu ska jag prata jättelänge, är du säker på att du vill höra? Och så pratar de jättelänge Om ingenting Det, det, liksom, det fyller ingen annan funktion Än att du sitter och typ så här Ordbonanerar vid datorn liksom och så, men Man stöter på en massa konstiga karaktärer också Som, som pratar helt vanlig engelska liksom, Och säger någonting som inte alls liksom, Verkar reflektera Deras utseende eller någonting Nej, om man får inte någon förklaring alls till slut ändå. Så det känns... Man blir bara arg. Spoiler alert, man får ingen förklaring. <laughs> Nej, förlåt. Men alltså det kanske det finns om man kör alla, alla grejer i endgame, liksom. Visst, ja. Det glömde jag att kolla upp. Och förresten, vi spoilar hjärnet här. Det jag hoppas att våra mm. lyssnare har förstått det att när vi väl går in på ett avsnitt om ett spel så bara kör vi. Så det är... Eh, helt rätt. Men... Ja, jag vet inte vad som hände om min New Game Plus save efter bossen inte funkade, för jag såg inte vad som hände efter man klarade bossen. Som för övrigt bara var att man typ stötte på honom och bara, jag orkar inte mer och så blev han bossen och så slog han mot honom. <laughs> dör, det är så dåligt. <laughs> mm, ja. men, men det som händer efter det, man får en förmåga att man kan byta plats på tiles. Ja, det fick jag till en pussel där och så hörde jag Ah, skit i det, ja ah, precis man får den förmågan Man får den förmågan hos, Man kan välja olika förmågor hos kvasten En är eh, att man slår längre En är att man får ett liksom bredare slag Som går ut sidorna och, en, och den tredje är att man kan byta plats På fyrkanter För precis som i gamla Pixelspel så, så är liksom Marken uppbyggd av fyrkanter Tiles Yes så då kan man bryta spelet totalt genom att liksom flytta på en liten gräsplätt och byta ut den mot ett träd. För då kommer du kunna gå på den plätten. Det är ju för sig faktiskt riktigt coolt. Och det var ju flera ställen man inte kunde gå vidare på just för att det var saker i vägen. Sådär. Exakt, så då låser man upp eh, att kunna gå till de här gömda ställena. Och det är ju mest väldigt buggigt och... Eh, det funkar, det är lite så här, det är spännande att utforska det som man inte får normalt får utforska. ja men, men hur ser det ut? Alltså, ser det ut att var glitchat där bortom eller...? Ja, det, det finns rutor som inte är ifyllda med in innehåll. Så då har de liksom gjort en så här glitchruta där det ser ut som att allting bara glittrar omkring. Som är ganska häftig faktiskt, man går liksom i en svart rymd då av, och så är det bara massa kaos, här, träd och gräs och... och... De bara slumpar massa sånt som man går igenom Och går du bara rakt åt ett Så kommer du ingenstans uh, Utan den bara genererar fler, fler såna här uh, Liksom rutor som du går igenom För, för, för precis som i cell Så går man ju ut genom uh, Skärmen så kommer man in på En ny liksom ja, det är meddelat, sådär. En ny ruta liksom Så att uh, det, det Finns vissa gömda grejer och de är gömda På specifika platser som du inte kan komma till Utan den här förmågan Mm. Och det finns liksom ett ställe Som, som också är en i till Earthbound För eh, Där ska man vänta i tre timmar På att en, jag tror en kanin Som ska hoppa en cirkel runt skärmen Det har eh, sådana grejer äh, Det ja. är ju också väldigt Braid <laughs> det, det kanske det är Fast är det är Braid Ja det finns ett ställe där ett moln Som rör sig otroligt långsamt Det ser inte ut att ja, röra sig ja, alls det. Men det rör sig faktiskt Vilket dock knyter an grann till Temat Tiden i det spelet mm. Ja precis, i Braid Finns det någon slags helhets Där finns det ju en ramberättelse och ett tema Som allting knyter an till Men det, det Jag tycker det som är förvirrande Med spelet är att Man, man tror ju att spelet Försöker berätta Alltså det ska vara liksom en narrativ upplevelse Först och främst Så till slut blir man väldigt förvirrad För ja. att Man får ju aldrig det som spelet Säger sig vara på något sätt. Nej, det är om ni får så vad jag menar. Jag funderar, jag funderar på om ska man tolka spelet liksom först och främst som att det bara är liksom ett utforskande av någons eh, undermedvetna. Det kommer inte hänga ihop. Jag har hört förklaringar att det är liksom jungs undermedvetna att han bara spelar TV-spel hela dagarna, mm. Någonting sånt. Men jag tycker det är så himla lite. Det är för svårt att uppfatta det. Från vad som finns i, i, i spelet Känner jag och, och Och speciellt om man bara Ska gå efter liksom, vem är den här Briar-slutbossen som man stöter på Och bara liksom, där finns det ju Typ ingenting att gå på överhuvudtaget för, Nej, alltså det, det är väl att hans, hans boss Alltså design Är ju väldigt JRPG Ja, ja, ja. Och Briar är till... en karaktär med så här Typ så här. Bananklas frisyr som är lila Och ser deprimerad ut Så det kan ju vara någon slags alltså Nörd Att han är inne i sitt rum och spelar för mycket spel Och möter Boss till slut Så lär han sig att simma ja, Just det, Och nej Jag hade förträngt det så himla klyschigt slut Man går ut i vattnet Och sen så blir allting ljust Och sen kommer det efter texten <laughs> <laughs> alltså jag tyckte eftertexterna var roligast. <laughs> så det var, Precis, alltså, ja, alltså, är väldigt trevliga att titta på. Ja. De är väldigt väldesignade och unika känns det så. vissa miljöer är ju lite nästan så här typ 16 bits spel genom Instagram filter, vilket kändes ganska tufft att se i pixelformat. Mm. Ja, alltså jag, jag var ju tillräckligt ytlig för att när du skickade mig trailern Ikel, så tänkte jag wow, det här det här kommer att bli fantastiskt för att det mm. såg fantastiskt ut och lät fantastiskt. Så att det, man blir ju väldigt lurad av, av den vackra grafiken. Men det är också så här lite grann. Det är så svårt att utröna vad världens regler är. Eh, dels det här med att ja, samla på kort för att öppna portar. Vad tusan har det med någonting att göra? Och korten är ju bara, bara någonsin när man liksom kollar på dem. Det är alltså kort för varje typ fiende och karaktär i spelet. Mm. Som är det man måste samla på För att kunna ta sig till slutet eh, För att öppna, liksom portar Och visst Det är ju designat så att det finns ju en bra Karta, det är lätt att ta sig mellan områden Är det verkligen en bra Karta, den är helt odetaljerad Man vet ju inte om man kan Om man kan gå mellan Bitar, för det kan vara så här. Man ser att okej, okay, de, de här fyrkanterna av kartan, de sitter ihop. Men sen när man faktiskt går in i den, då ser man att det är en lång bäck av vatten som jag inte kommer över. Det är väl typ Eller... så det är i Zelda-spelen Så Jag tycker det är tillräckligt mycket så här, dolt för att det ska vara en intressant utmaning ändå. Okay, eh, ja. sen, sen kunde jag väl önska att det som i Zelda faktiskt visades var det fanns oöppnade skattkistor. För jag var tvungen att kolla ja. på nätet var ett av de här korten var. Eh, men till exempel just det här med vad som händer i världen en viktig, del, en viktig del av spelet är ju när man låser upp tre stycken grindar och sen klättrar upp i ett vindkraftverk det är mm. väldigt fint och så aktiverar det bara, det här var ju fint, men vad betyder det? och, uh, I don't know nej, hade du haft en story så hade det varit intressant <laughs> vad var det, vad var det, men vad var det som hände efter man hade aktiverat det nu igen? för det var något helt det var tre statyer som rörde på sig förs det att man tycker man är knapp i Alltså just och... det där, eventet hade kunnat vara så här, alltså helt världsomvälvande för hela spelet om de hade liksom helt swapat om därför att det är ungefär middle way. Mm. Alltså halvvägs mm. uh, att då hade de kunnat lägga in någonting som var mer till den verkliga världen som möter surrealismen. Tycker ja. jag. Men, ja. men det, att det betyder något bara. Hade ju ja. varit häftigt. <laughs> Det känns ju lite mystaktigt på sätt och vis att det är liksom mystisk värld där, där saker och ting hänger ihop på väldigt kryptiskt sätt. Men jag tycker på något sätt att om det ska vara myst ska det vara mer isolerat och drömlikt. Och här stöter man på en massa karaktärer som ibland ska vara typ nästan comic relief. Och mm. Man vet inte hur man ska ta det. Det blir som clash. Ja, alltså jag tycker att spelet pikade någonstans... Eh... Innan man hade varit uppe i den här... Och, och aktiverat väderkvarnen. För då... då eh, när man är på stranden där... Så... Mm. Det är ju fågelvinkel. liksom Man ser ju snett uppifrån. Eh, och när man besöker havet så, så stöter man på... En massa små så här personer som man pratar med. Och då är det en liten figur som ser ut som en krabba. Ja. Eh, men som säger att den inte är en krabba. Eh, den är någonting annat. Jag minns inte vad det heter. Eh, men den säger så här... The sea is like a salty taste of infinity. Typ så här, det finns lite såna så här poetiska eh, grejer som de slänger ut sig som jag tycker är ganska fint. Men, men sen säger han också så här. Do you know what the best part of the ocean is? Being able to see the horizon. Men, men nu, nu kommer vi tillbaka till det här. Jakob har nämnt att han inte riktigt gillar fågelvinkel i spel. För han kan inte se horisonten. Ja, jag tycker att det tar bort lite stämning Och då är det så det kändes som att det var en örfil rakt i ditt ansikte där av spelskaparen som bara, fuck you <laughs> Du kan inte se horisonten, men den är jättevacker, det berättar jag här för dig ja. ja, den var säkert vacker också med grafiken och allt Jag tyckte det var fint när man råkade, eller när man putade ner fiskar. i sjön Jaha ja. Ja. Om man bara, förlåt. Om ja, man bara, sorry. <laughs> Och sen så hoppar man ner så blir det en blodig värld. Typ. Så är man i en annan dimension. Men det var fint. När man gör saker som man inte är medveten om. Ja. men det, ja. Den, det, det känns som att i början. i Spelets första halva så hade de lite såna här roliga, sköna idéer. Typ som den där grejen. Eller så här små skämt. Som att det finns en trollkarl. Precis när man kommer till den här The End of Time-platsen, liksom som är Kron Trigger där plattformen ute i rymden. Då möter man. en... Jag tror att det är där som man möter en trollkar som, eh, som säger en massa så här ostiga saker, bara you have to fight for what's good, for you're the show, one. sådana där liksom ja, klassiska GPG-grejer. Och då mm. man, kan ju prata, man kan ju lyssna på vad stenar har att säga. Och då är det en sten som muttrar att ja, den här trollkarren. Han säger de där jävla ostiga sakerna och skäms inte ens. Det är helt otroligt, typ. <laughs> eh, och det, det är liksom efter du precis har klart en boss och du har fått en nyckel som kan låsa upp ett nytt område. Då reflekterar man ju inte över som gamla spelare att, att det skulle vara liksom ostigt att en trollkar står och berättar att man är fantastisk. Liksom. Eh, så där fick jag ett liten... En liten ett litet perspektiv på situationen. Bara, det kanske inte var helt rimligt. Liksom. tystnad <laughs> Jag vill ändå lyfta fram ändå när man faktiskt som spelare får möjlighet att göra lite val och konsekvenser. När man kommer till det här suburbia, väldigt Earthbound liknande. Man går runt i en typ amerikansk förort, alltså den här typ villa förort. Och det är svartvitt och grejer och så ens eh, ens kvast utbytt mot en kniv och mm. istället för att prata med karaktärer så knivar man dem för man, attackknappen är liksom <laughs> pratknappen. Eh, och det kändes lite dramatiskt först, men de fortsätter ju bara att snacka någonsin dialog, även när de ligger och blöder. Ja, det är någon som säger typ, I just wanted to go to see that movie. Ja, vissa gör det, men andra fortsätter prata helt som vanligt. Eh, och det var lite häftigt i början, eh, vill mm. jag säga. Sen bara, va? <laughs> Jag tyckte det faktiskt att det var ganska häftigt rakt igenom. Det kändes som en ganska... Att det är verkligen någon som hatar sin, sin medelklassförort i, i USA. Och bara, så här, det spelar ingen roll. Man skulle kunna kniva grannen. Den skulle ändå bara, hej, vi, vi ett fint väder idag. <laughs> ah, jo. <laughs> ja, jo. <d> ja, nej. <laughs> Men alltså, jag, jag tycker jag att området var väldigt så här... Det var trevligt men det, jag tycker det speglar snarare så här alla vad ska man säga japanska RPG:er när man kommer till en village och känner sig tvingad att prata med alla. Just det. Så och så får jag jag så, det. Det, ja, så man <laughs> ja man, ju, man blir ju så trött på alla NPC som säger hey welcome to our village. Ja. Mm. Men det, det var ändå fint att de gjorde så här. De har ju lekt mycket med filter och allting. Mm. Alltså hela staden var ju svart som med brus. Ja, det ser ut kändes... som ett Gameboy-spel ungefär. Ja. Mm. Och det, det är väldigt trevligt. Men sen så det känns det ibland som att hela grejen med F folk köper ju så jävla lätt hela typ vi inbog och gör pixelspel. Ja. <laughs> och man, och man, man tänker alltså pixlar är ju skitfint. Alla har en relation till det på något sätt känns det som men man, Sen så blir det liksom När det alltid blir det här flörtningarna Mot Alltså att de flörtar med det förgångna hela tiden Att Zelda och Andra Super nintendo -grejer, Att det bara flört, blir flört på flört Utan mm. Substans mm. I, Alltså de hyllar hellre Än att göra något eget Precis. Eller uppenbarligen är det här spelet Någonting eget för det är ändå väldigt annorlunda Men Ja ni kan väl förstå vad jag menar mm. Ja alltså det, det har ju lite ambitioner Och fyller med lite sånt här eh, Liksom Häftigt för stunden innehåll Men därunder så är det ju Ingenting, det finns ju inget Liksom, det finns inget djup Jag, jag vill ändå lyfta fram Att jag tycker att det är På det stora hela Väldigt bra dungeon design Jag känner inte att jag fastnade riktigt Det var bra och flyt i det eh, Lite frustrerande hopp ibland Sådär, men det... det är helt med tanke på Utvecklingsteamets storlek och utvecklingstid Så jag är riktigt imponerad över Att de fick till så bra dungeons Ja, det var faktiskt roligt att göra dungeons mm. Ja, jag tyckte det var jättetradigt Faktiskt Ja. Jag tyckte inte alls att det var bra design Jag tyckte att de, de gjorde dem för långa Med för många rum, det var för mycket Och så bara man liksom vandrade igenom Så att hade man liksom Missat något Eller om man liksom skulle genom igenom den för att gå till en annan del av den så var det liksom. De var för långa, tyckte jag. Mm. Och det var inte. Det var ganska ofta i en dungeon där, där det var en sån här. Eh, kristall som man slår på, och så eh, sätts en kub upp, och så om man på den igen så, så går den tillbaka. Sälda liksom. 3? Ja, sälda tre-puslerna mm. i, i många dungeons. Liksom. Jag tror de är röda och gröna i Salda, eller rosa och gröna och sånt där mm. men, men hur som helst, de var liksom helt de var så himla dumt placerade det var jätteofta som jag löste ett pussel, gick ut ur ett rum och så där utanför kunde jag inte gå tillbaka, för då var den här eh, prylen uppe igen så då var jag tvungen att gå tillbaka i rummet jag hade löst ett pussel, slå på den och sen <går> liksom försöka röra mig tillbaka och det, det var liksom, det hände så gång på gång att de de hade liksom fel prioriterat bara om de skulle ha uppe eller nere. Och det är sådana små grejer som bara byggdes upp, tyckte jag. Så jag blev liksom. Jag blev så här trött på att men nu vill jag komma vidare. Men man får, ju inge, man får ju nästan ingenting nytt att använda i spelet heller. Nej, det bygger verkligen inte på att använda så här utrustning i varje ny dungeon. Hoppfunktionen -hopp var ju rätt välkommen Men man trodde det skulle komma med mm. kanske Eftersom Ja, det jag... skulle finnas något som man kunde lyfta på saker Och flytta mm. undan om Precis, det den, den väntar man istället. på ja. Men den kommer ju när man har klarat spelet mm. <laughs> Men, men det, det finns ju Det som finns är ju ett hopp Och så att man kan slå längre Med, med sin kvast liksom. sen, mm. sen slutar det ju där Det finns ju ingen valuta, man kan ju inte handla grejer Även om man gör lite liksom så här Skämt om det Ja, det finns en ironisk butik där allting kostar jättemycket pengar. Men ja, alltså, det, det är ju liksom. Det är ju kanske därför också de flörtar med det där. För att de vill berätta någon slags klyschig historia om just nörden som spelar spel. Mm. Ja. Och inte har råd till någonting. I... <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> Men det finns i den här... Precis utanför den här Gameboy- Färgade staden så, så står det ju så en En grönklädd figur Som hugger en buske Och så här säger att så här, ekonomin är svår Men det går ju att Söka i buskarna Så kan man försörja sin familj <laughs> Och han är lite så fullt skägg Och det är så här har oh, här du blivit kläder. vuxen och... <laughs> Det var lite kul mm. Men vi måste ju snacka lite om musiken Tycker jag också Ja det var ju faktiskt fin, fin. Ja. Mm. ja. Ljudbilden i allmänhet var ganska tjock mystisk. Påminner lite om Lone Survivor tyckte jag. Det där mm. pixel, pixelskräckspelet. Um. Men, um. ja. Ganska starka melodier ibland också. Inte bara jag liksom, vet inte om, ljud. Kan, kan vi nynna på dem? Mm. Ja, det... ja okej okay. det, finns, det finns en som, som är Jag tror den är lite inspirerad av ett mega -där i spel Eller så har han bara gjort råket göra samma Början av melodin Men det är Ja, Pff. det var jätteviktigt ja, ja. man kan inte lyssna så mycket på soundracket utanför Men det, det bidrog till den mystiska stämningen Ja. Jag önskar att resten hade kunnat skapa lika tät stämning. Alltså musiken. Musiken känns ju ändå jävligt bra. Man, man, man tycker aldrig illa om musiken när man spelar. Men mm. den liksom tillför väldigt mycket. Förutom möjligtvis ljudet i ness som var en sorts konstig extra värld man gick runt i. Den var bara märklig, kände jag. Den, den här, här som var två toner typ. Ja. Som... ja. Den tyckte jag var ganska häftig. Det kändes väldigt, väldigt gammalt Zelda med liksom... Oh, ja, jag tyckte oh. det var väldigt cool, men det var, lite, det var ju lite för långt område med sån fattig musik, liksom. <laughs> ja... <laughs> Ska vi börja runda av? Vill någon säga något mer om det här? bara så här Detaljer som vi lyfter fram? Nej, alltså, jag, jag blev helt tyst och bara funderade på vad jag tyckte var roligt med spelet. liksom, För att det känns som att jag, jag, jag helt plötsligt låter väldigt cynisk när jag pratar. Men det var ändå roligt att spela de där dungeons. Det var bara att man förväntade sig så mycket mer. Hela ja. tiden. Man förväntade sig att det där yttre lagret skulle pilas bort. Så att man kunde hitta någonting... Äntligen en anledning varför man skulle fortsätta spela det. Ja, för man fick ju så mycket slängt på sig liksom. Och man ville ju ha något form av sätt att, att koppla samman det. Mm, verkligen. Men vi kanske är för dumma helt enkelt. Ja, alltså, vi är ju helt badge hit bunkers. Jag kanske var lite för beroende av Dota, men jag känner mig totalt omotiverad att, att fortsätta spela. <laughs> Det här spelet, jag, jag, det var jättesvårt för, för mig att ta mig igenom Jag bara så här, i början kändes det kul och spännande Men sen när jag insåg spelkonceptet Och att, att jag måste samla de här jävla korten Jag hade typ så här 24 kort Och så ska jag ha 36 eller vad det var för att öppna dörren Bara ha, nu ska jag gå igenom alla de här områdena Och bara hitta kort Och sen kanske det kommer en boss Och den bossen går man fram och slår på tills den dör och jag hinner typ inte uppleva Bossdesignen för att jag står och slår på den Tills den dör Det var inte jättesvåra spelet... bossar. Jättesvår bossar Nej exakt Och det, och det var liksom Om man bara stod och gjorde det och tillåter spelet mig Att bara stå och slå på en boss huvud Tills den dör, då gör jag det <laughs> så, så spelet blev inte roligare än så för min del <laughs> Men vad, vad vill hela den här Upplevelsen berätta för Alltså jag menar inte storymässigt utan så här. har ändå sålt relativt många exemplar så såvitt jag har förstått Det är ganska väl ansett. Metacritic-ratingen var förvånansvärt låg eh, allmänhet, både från users och pressläge från users. Jag tyckte ja, den var hög eh, Vad var det? 7,5 eller 6,5 från users? ja uh -huh. Det är inte jättehögt, i den här knäppa betygsskalan du rör dig i Nej, eh, det fick ju 75, det är fortfarande grönt på Metacritic liksom Ja, men visst jag. jo, eh, Anodyne anodynes, betyder för övrigt eh, painless eller eh, free of pain, eh, capable of soothing or eliminating pain enligt eh, Wikipedia här. Alltså, vilket underbygger någon slags grej att det ska att det här kanske spelar spel för att inte ta i tur med andra grejer, jag vet inte. Jag får ju vad För att av, alla, av att döma av Alla NPC-grejerna som de säger Så är de ju helt, har ni ju helt Jättekonstigt liv i så fall liksom. För att de säger jättekonstiga grejer Ja Men så jävla att det är det som är problemet I, i braids så berättas det ju en En allegorisk historia liksom. mm. Men det är ändå en historia Som berättas genom spelets gång Och så får man liksom tolka Vad kan det här egentligen betyda Ja, och så är det Earthbound, där berättas en historia om en pojke som en helt vanlig pojke Och så helt plötsligt så måste han rädda världen men konstant så finns det massa skämt och det är, li det är lite på ett eh, på ett eh, lyfter guide till galaxen vis att det såhär, ja. det finns en, ett stort jättestort uppdrag som är viktigt men på vägen så, så träffar man på massa så här trivialt trams och och bossarna man möter kan vara så här märkliga och säga roliga saker och, och det kan hända oförutsägbara mm. grejer som, som helt plötsligt drar stå åt något annat håll men det finns ändå en det finns den här ramberättelsen som man kanske inte bryr sig jättemycket om men det gör att man förstår att man, för, man förstår vad man är på väg och vad man, varför man gör det man gör liksom. mm. Anodine är en liten definition Jag läser här Not likely to provoke dissent Or offense Inoffensive Often oh. deliberately so. Vadå, ordets definition eller spelet? <laughs> ja, ordets definition <laughs> <laughs> <laughs> Ja, det är ganska inoffensive Jag vet inte det, ja, ja, inte helt jag blev så, alltså som utvecklare, så blev jag så. Jag kanske låter väldigt bitter, men jag blev så här: fan, de här har antagligen så jävla många exemplar bara för att det är väldigt fin pixelgrafik. Ja, <laughs> men, verkligen. Alltså, men det är så här: vad fan! Är det allt som krävs för att du ska sälja lite spel? <laughs> ja, men det gör det. ser jag att det ser ju härligt ut. Jag vet. Det är bara <laughs> Det räcker ganska långt alltså, Det är grönt på Metacritic Och det har den där härliga trailern och då, då tänker, Jag tänker som, som liksom Zelda-fan Och EarthBahn-fan det, det här är säkert för mig För jag gillar, jag gillar allt det är baserat på mm. <laughs> ja. Sen att det är liksom en bajsmacka man får sen. Det är ju liksom... Kan inte fler göra spela papper? Ett... Ja. <laughs> Eller nej <laughs> Är det ditt matbetyg för övrigt en bysmakka? <laughs> hmm. Så jag serverar det. <laughs> Måste vi få en bysmakka kan... utan någon? Jag kanske kan gå in på det. Nej, men eh, Jag skulle åka hem från Göteborg. Mm. Eh, och det var lite så här. Det var lite så här bråttom. Men mm. eh, jag gick in på en del och det såg så här mysigt och trevligt ut. Så jag köpte en, en macka med, med foros på. Så här. Det, jag gillar mackor med foros på. Bara körde på den och sen sprang jag till tåget. Och det såg, och så här, såg jättevackert och fint ut. Och jag satte mig där och lyssnade på, en, på något härligt, någon härlig musik och tittade ut. Och, och det var så här, En fin fin tågresa liksom hem från Göteborg. Men sen när man börjar äta den där, så blir man så här fylld av den här liksom, mögliga. <laughs> eh, alltså, jag gillar fårost egentligen. Jag gör ja. det verkligen så här. Det är mitt koncept. Det är nice med så här nötter och honung. Det är så det funkar alltid. Men, men det här var så jag tror den var lite för gammal osten. Eller Eller så var så här: det är för lite honung. Eller om nötterna kanske var möjliga. Men det var. Det smakade bara mögel. Så här: vit mögel. liksom Jag <laughs> vet eh, inte om det ska vara så eller inte. Och det är liksom. så om det ska vara så här Så är det fel på mig Men jag tycker fortfarande inte om mackan Och det är en jävla bajsmacka liksom. Hur kom vi in på det här? Min bok Det är mitt, mitt matbetyg ja, vi, vi måste ju ge betyg enligt maträtt Eller? Ja. Om, okay. Jag ser så dålig på att briefa dig Om de här konstigheterna Jag, jag tänkte att det var felstavat hela tiden Vad gör jag? Uh, jag har faktiskt haft riktigt svårt att uh, komma på något vettigt matbetyg till det här. Men. men uh, jag, jag tror inte riktigt jag kan bräcka. Det du din grej här, Anton. Med, med att det är någonting som är lite så här speciell, speciell typ mat men som. Fan, det är så tråkigt att du dra upp det, men det hade inte så jäkla, jäkla kul heller. Jag köpte gratängost förra, förra veckan. För att göra typ anda till ost Och bara så här. Hmm, är det här? Det är så här. Det är inte. Eller är det så här, det, det, Är något speciell krydda på den här eller inte? Så bara mm. gratengost. Ja, men, ja men det är typ så här rivenost. Men den heter gratängost istället för rivenost. Vem vet, det kanske är så här: med vitlök i eller någonting. Så gratängen blir godare. Men det var bara så här. Mm, ost är ju gott och det har man ju alltid tyckt om. Eh, men, men den här gratängosten smakar väldigt konstigt. Och du vet, ost kan ju smaka ganska konstigt ibland. Eh, men den här ser inte ut som att den ska smaka så här konstigt. Och jag hade inte väntat på att det skulle vara så här. Det var liksom inte äckligt på det sättet, men det var bara. Jag förstod mig inte alls på den. Så, det ligger fortfarande kvar i, i, i kylen Jag har inte slängt ut den än Alltså, detta kanske... är en det konstigaste metakompensationen jag har varit med Det är, det är helt mindfaktor vad vi pratar om Men det finns ju uppenbarligen lite mer att hämta Det var lite spännande ändå S uh... S <här> <här> Förlåt att jag avbryter Men varann ja? och dina tängost för dig? Det var den här gatengotsen som smakade väldigt konstigt. Nej, men jag skulle också kunna dra upp den gången när jag köpte en pizza på 7-Eleven och den var möglig. Eh, det känns klart som att du beskriver det här bra. Eller den gången jag köpte en Felix-rätt för Felixrätt. Men jag det var, var en, en tid i mitt liv så åt jag väldigt mycket frysrätter. Eh, men så köpte jag en felix wokrätt För det var så. väldigt spännande att prova. Och det smakade ingenting alls som jag hade väntat mig. Och det var... Ja, nej, men det, det är bara den aspekten. Det finns ändå kärlek bakom det här. Känns det som, eller gör det, eller slutar det, de bry sig efter ett tag. Fredrik Smokrätten fanns ingen kärlek ändå, där vet jag inte riktigt. Who knows? Jag äter typ snabbmakaroner. Ungefär. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Alltså, det, det är väl typ så här, ungefär. Ja, det går väl att äta men det är inte så jävla gott, det smakar plast. <laughs> Ja. Och, men det är bara Sen så kommer några hipsters Och bara, åh gott med snabbmakor <laughs> Okej okay. ja. Åh typ. oh, ja Det har öppnat ett, Det är en explosion utav toast-ställen I San Francisco nu för övrigt <laughs> Ja just det och, mm. Det är så sjukt långt Åh <laughs> oh. All right. Analogi, forever. <skratt> lite förvirrade matbetyg den här gången, men vi är allmänt förvirrade. Ja, oh. Helt klart efter den här upplevelsen. Um, ska vi lyssna på lite musik? Ja, har du med oss? Ja. Vi tänkte vi skulle låta vår gäst. Ja, jag visste ja. Nu ska vi såhär, på vår gästs musiksmak. Um, <skratt> ja, ja. ja men detta är en gammal dänga. Jag brukar lyssna på en massa Gammalt skit I min verkstad Så fort man öppnar dörren så hörs man, hör man En gammal 50-tals låt Brusigt ljud Tillsammans med min Lilla katt Klara som sitter i knät och alltså, och kommer se. och besöka någon gång Och göra typ reportage därifrån Det, det får du jättegärna göra <laughs> Jag kan bjuda på bulla och kaffe om du är snäll Yay. Uh, Yay. Men lite musik Under tiden kan jag ta en kisspaus Ja Det vi har lyssnat på nu är alltså Dawn of a New Day från Bioshock 2 av eh, Horace Hate and His Musical Knights. Jag är ingen koll på om det här är så här gammal... Eh, är det en eh, gammal låt på riktigt eller skrevs den för, eh, för spelet? Nej, det är gammal låt. Ja, de brukar ju ta med det oftast i sina tjockspel. Eh, och eh, jag vet att... Eh, Uh, ja, det brukar vara lite blandat Moby gjorde mixar till uh, Barshock 1, vet du, det gamla låtar mm. Men Dags att snacka om vad vi ska spela nästa vecka Yes Då och, blir det det här som du har väntat på Jag tjatat lite om Då och då uh, Jag har faktiskt börjat spela lite grann Sen tidigare men inte så mycket, bara lite grann och jag ville verkligen spela mer men så kom någonting i vägen och det är Botanicula av Amanita Design Som är de som har gjort de här um, Samorost-spelen, de flashspel som kom ut typ runt 2005 I uh, alla fall ettan och sen två några år senare, Pekat klicka spel med extremt atmosfäriska uh, både Ljudet, grafiken, oftast plockat saker från skogen och naturen och liksom har som del av sina miljöer i spelet. Mm. Eh, och inte minst också maskinarium som detta fantastiska pekar klicka spel eh, mm. som kom 2009. Det, det är väl det, liksom, det kändaste de har gjort, va? Ja, om man nu inte liksom, tyckte om dem innan de blev stora. Ja. och spelade samma rost och sådana avskyvärda färsspel. För det känns som att jag upplevde i alla fall eh, Machinarium som en del av den här indivågen som var då. Liksom, att det var det och så var det Braid och så var det ja, allt som. Det kändes som att det kom en del titlar samtidigt som blev väldigt uppmärksammade för yes. sin estetik och, och att de gjorde något som inte görs på normalt sätt. Liksom. Mm. Har du spelat det här, Simon, eller sådär? Ja, jag visste inte om jag fick prata eller inte. Om jag, jag, kanske, jag, jag trodde jag var borta som gäst efter. Nej! <laughs> nej du... <laughs> You're with <laughs> us to the end. <laughs> ah, fuck. Um, nej, men jag har inte spelat det. Jag har inte spelat Macinarium heller. Jag är väldigt sugen med um, Men det är som du säger, Anton, så är det väldigt... Det kommer hela den här Braid-vågen. Det är väl det som anses som den första riktiga indie-vågen, kanske. Minecraft kom ju egentligen lite grann i den vågen eh, också, men det har bränt på sedan dess. Mm. Men det är det jag hört att Botanical ska vara väldigt råfyllt och fint. Mm. Så det kanske kan eh, lugna ner oss efter det här senaste spelets väldigt, väldigt brokiga färd. Mm. Hoppas att det blir lite jämnare. Ge oss lite ljus och växtlighet nu i mörka november. Åh, oh, det låter jättebra. Det finns på Steam och iOS. Eh, jag tror på Steam är det nog både PC och Mac och allt möjligt. Ungefär 90 kronor det. Jag har inte sett vad iOS-versionen kostar. Men det finns i alla fall ett gäng plattformar att spela det på. Mm. Mm. Jag kom på en till fråga medan vi pratade om spelet till, till dig, Simon. mm, mm. Jag blev nyfiken på vad du gjorde innan du, innan du gick på spelutbildning och så. Vad, vad hade du för dig då? Um, jag var arbetslös. Mm. Um, alltså jag, jag alltså jag kom lite från konstskådebakgrund typ. Uh, och sen så började jag med modefotografi. Mm. Så jag är frilansat som modefotograf då och då. Mm. Um, och sen så har jag varit lite arbetslös, jobbade som hamburgare och säljare i tre veckor, slutade mer arbetslös, sen sökte jag Future Games. Eh, och sökte som artist dit, men blev eh, intervjuad som speldesign och då var det då jag förstod lite att jag kanske borde hålla på med speldesign istället. Mm -hmm. Vad häftig eh, Ja, det är ju konstigt. Uh, och sen så kom jag ändå inte in uh, första året. Så då sökte jag projektledarutbildning. Och sen så kom jag in andra året på Future Games. All right. Så, yeah. Du hade inte byggt spel innan och sånt som Nej. du hade i din portfolio liksom? Inte alls. Uh, jag gjorde min ansökan till Future Games. Uh, lekte lite med något spel i Game Maker som skulle vara typ också handla om uh, Död och depression, det verkar som det är min grej. <laughs> <laughs> um, så, så ja, ja. men um, jag tycker det är intressant att utforska konstiga teman. Eller vardagliga teman egentligen. Ja, svåra teman kanske man får kalla det. Ja, det är någonting som jag, jag tycker att just de här teman är någonting som alla upplever, men är väldigt få att prata om det som du själv sa innan, tabubelagt oftast. Ja, det... Men så var det oftast oftast. Många tror att att liksom så fort, just gällande sorget så fort någon har dött så har man viss sorgperiod och, och sedan är man så kallad frisk liksom. Mm. Men det är jag tycker om att belysa liksom hur hur jävligt livet kan vara utan att det finns någon slags utopiskt avslut i, i livet liksom. Mm. typ depp, depp, depp mm. Men det är, det är intressant för att vissa människor har det svårt och det tycker jag är intressant att berätta. Mm. Det är väl just, just uttrycket coping Vad um, varför inte får motsvarigheten i svenska där? Förutsätter det i det här fallet när man nämner det i de här sammanhangen? Hantera. Att, ja, precis. Att man blir frisk eller är det en process som kan pågå Hur länge som helst liksom? det, det, det känns som att uh, jag, vet, jag vet inte om det är språkskillnad där Nej men man använder Inom beteendevetenskap så Använder man coping på svenska mm. också så Det är ett vanligt ord Ja Nej men det är Jag tycker att Fler spel behöver Eller behöver belysa att Spel är så jävla mycket mer det är typ ett så sjukt kraftfullt medium. Uh, för vi har ju hela att från. Liksom, eller berättar tekniken från böcker och film. Kanske mm. inte just att vi är så jävla duktiga, för vi ligger fortfarande stenåldermässigt på det planet, i en jämfört med litteratur. Men plus att man är interaktiv i det. Mm. Det, det är så jävla mäktigt Så det borde, jag tycker att man borde Frånggå begreppet spel För det har lite en förbannelse Över sig också mm. tycker Det är ju många som, som Väljer att göra mm. För att det, det känns befriande att kalla det för Ja, this is a non-game liksom. Precis Ja, men då blir det inte spel Och då blir det också så baserat på Ett redan etablerat begrepp mm. Som man borde döpa det till <laughs> Nej, jag <laughs> vet. Det... Det, det är något, alltså... Interaktiviteten är fortfarande det vi har unikt för oss inom spelvärlden. Mm. Det är ju någon slags, in slags interaktiva upplevelser känner jag väl. Ja. Men eh, det blir samtidigt en så ganska rigid och tråkig benämning av det. Ja, verkligen. Det är ju mm. jättetråkigt. Man lockar inte folk med en interaktiv upplevelse alltid. För då det, det är... låter det som någonting på ett museum, typ. Mm. Men jag tycker att jag tycker det är super rimligt att inte vilja kalla det det för att det är, folk förväntar sig en massa saker och bara This is not a game Men, men samtidigt så tycker jag att det är de som, det är de som ska liksom, tänka tillit till dig det till det. För att en film är ju inte en film för att den innehåller en, den här klassiska liksom Eh, olika faser av en berättelse Det behöver inte ens vara en berättelse alltså En film kan ju vara en dokumentär Det kan vara en konstinstallation En film är ju en rörlig bild mm. liksom. Och på samma sätt är spel eh, En interaktiv upplevelse mm. I, I min bok i alla fall Jag tycker inte att det behöver Innehålla utmaning Till exempel För att vara ett spel Nej Det, det, det behöver absolut inte vara Eller göra ja, ja. Nej, precis. Nej. Ehm, då, då är vi överens liksom, att, att spel kan vara så mycket mer. Men hur kommer du välja att eh, använda interaktiviteten för att berätta? Alltså det, det ska ju vara att det är så det är, väldigt, det är ett väldigt enkelt spel så att säga. Det är mest bara så här klicka klicka på kylen för att öppna kylen. Liksom. Mm. Ehm, klicka på matvarorna i kylen för att ta ut dem till skärbrädan på bordet. Det är inga sådär, det är inga pussel alls utan det är bara ett slags ett sätt för att få spelaren att vara interaktiv. Mm. Däremot så kommer det ju vara spelmoment som är osynliga val. Som gör att om du klickar på den här grejen och inte är medveten om det eller om, alltså du, du kommer aldrig vara medveten om någon val du gör alltid. Och det får konsekvenser i spelet dialogmässigt eller öppnar nya scener. Okej. Okay. Så det blir lite, lite halv, halvdynamiskt på vissa, vissa små plan. Mm. Um, och jag tycker det är intressant med att ha osynliga val för att i det verkliga livet så är ju inte som att man får en sån stor ruta i, uppe i nillet som säger ska du göra det här eller inte. Och det tycker jag är intressant att få in på spel, få in i spel. liksom att. Alltså. Och då, då blir det ett helt annat sätt att se på replay-value också. Om man inte vet vad man gjorde för fel. Intressant. Mm. Typ. Hmm. Det, det, um, det, det känns ju lite som att det kan vara bra då ändå att man får möjlighet att utforska vad hade hänt om jag hade gjort andra val i den situationen. Du menar så att man förstår att det är man själv som, som påverkar? Ja, lite grann. Och om man är nyfiken också. Men det kanske inte är ett spel som ska riktigt vända sig främst till ens nyfikenhet och vilja upptäcka. Det kan ju finnas andra värden i det här. Alltså, jag, jag tror det båda både och. Jag, jag vill gärna... En del av upplevelsen är att liksom, vilja ta del av hela den estetiska approachen. Liksom. Mm. Uh, och nya musikstycken och så. Uh, men uh, sen så får man ändå relativt, man förstår ju vilka konsekvenser det är efteråt så då förstår man ju ibland liksom mm. att ja, men jag kanske borde ha gjort det här ett, mm. en, en, en grej som ska vara i ett kapitel är att man grannen erbjuder en uh, biobiljett och uh, om man trycker på biobiljetten så går man på bio i grannen mm. uh, och det kan sluta med att man har en affär med grannen. Mm. Så det är en väldigt stor grej liksom som kan bli värre och värre. Jag mm. förstår. Det, mm. det känns som att även där kommer det vara ganska mörkt och ganska mycket ångest i den handlingen. Mm, absolut. Äh, anledningen varför jag... Alltså karaktären kommer ha möjlighet Till att vara Eller ha en affär Som en slags Han kommer ha en affär Med grannen som också har förlått ett barn Genom missfall um, Och Hon kan relatera till honom medan hans egen fru beskyller honom för Deras egens barns död um, Så då Blir det en mer naturlig Naturlig approach på något sätt Även om Liksom otroligt att bra, men att det kan finnas lite förståelse bakom. Mm. Men det blir verkligen en pest eller kolösa situation där också. Ja. Det är ju alltså, det, det, det så väldigt Nej. svårt att skapa ett spel som grundar sig mm. i så mycket ångest. Men ändå att få spelare att försöka hitta ljuset i tunneln och vilja fortsätta spela. Mm. Jag att en fråga här lite grann som jag inte vet om du vill svara på är om man blir, blir man någonsin bedömd av, nu gjorde du rätt eller nu gjorde du fel eller nu så? Nej, nej, alltså ingen sån där. Det, det, det, det, finns, det finns inga, man kan inte komma till en dead end eller så på vägen eller? Nej, det finns inte någon sådär. Och mm. nu gjorde du fel, det finns inga over det finns inga poäng eller ingen inventory eller hur. Mm. Så det, det är bara peka och klicka och interaktivt, gå runt och miss, game blir snöare liksom. mm. ja. mm. vilket det känns som är nödvändigt för att man ska man själv ska tillföra liksom, lägga in värde i det man gör gjorde jag någonting dåligt nu, det är bara jag själv som får avgöra det i slutändan liksom. Ja, alltså jag, jag har ju fått frågan så där, varför har du inte gjort det till bara en animerad film, men det blir inte <laughs> samma grej heller liksom, så då tappar du bort hela Hela upplevelsen. Man kan ju helt klart känna sig mer ansvarig om det är man själv som har valt grejer liksom. Ja. Ehm, som egna handlingar som leder till saker. Absolut. Mm. Det ska bli väldigt spännande att äh, spela i ditt spel sen. Mm, det verkligen. Mm. Hoppas det. Och det verkar inte Okej. som att det ska bli så svårt att hitta det nu när det kommer finnas på Steam och allting. Hi, hi, hi. Grattis ja. igen till det. <laughs> Nej, det kommer du vara överallt. Det är verkligen supergrattis att du fick det på Steam. Det är jättehäftigt. Tack, tack. Det är, det är hedrande. Och vi länkar förstås till, till ditt projekt och allt möjligt sådär. se till om det är något mer mm. du har gjort som du vill att vi ska länka till. Mm. Tack, tack. Jag tycker det är eh, roligt Att du inte har spelat eh, Heavy Rain eh, Som liksom baserar sig på samma Grundhändelse på något sätt Inte riktigt samma såklart men... ja, Jag visste inte alls vad det handlar om för om folk berättade ja. Så det är konstigt Nej men det ska bli roligt Sen kommer du ju säkert spela Heverein Någon gång efter du har utvecklat det spelet klart Och då kommer du kunna sitta där ha de valde att göras, liksom, porträttera ångesten på det här sättet och, Ja, absolut jag tror Och dispens inte jag gör det realismen liksom. man, man vill gärna Färga så lite som möjligt Av vissa mm. grejer Så det, det tycker jag är spännande att testa sen Mm Härligt Yes Ja, ah, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med ah, tack Ja, själv. verkligen Vi kan ju ha sagt det på en gång Jag snackade lite grann om så här inte oh, gilla teknik och sånt Vi hade en hel del teknikstrul innan vi kom igång med inspelningen här <laughs> eh, Så det har blivit sent här Och vi är jätteglada att du hängde med oss genom hel, hela resan in i natten här mm. Det var roligt Och Vad så härligt. vidare, sånt som man förväntar sig att säga när <laughs> <laughs> man är som bara har ångest Ja, exakt Nej, men det var roligt Ja, mm. okay. Då så lycka till Med spelskapandet Tack så mycket Och lycka till med spela indie Tack så mycket Och förr eller senare ska jag bli lite spelskapande också Jag längtar tillbaka Till, till den typen av skapande Ehm så, alla ni som lyssnar, Ni vet vad ni kan gilla, prenumerera och kommentera Och det, Som sagt, skriv också gärna Kommentarer på gamla avsnitt Om ni har, har enkelt, Liksom kommit er för att spela Spelet som jag spelade tidigare och, vill, och lyssnar på det avsnittet då Utan att behöva vara rädda för spoilers Så, så Läser vi upp det här också i podden yeah. Jag heter Anton Jag heter Simon och jag heter Jakob. Och vi spelar indie.